Hadszoljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a klub rádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadszoljon! szóljon! Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megeljük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés milyen problémák, csak akkor utána egy pacalvacsor és egy útiparti. Annó Budapest. Az ismeretlen főváros és Pancstad de Miklós. Pot kívánok, kedves hallgatók! Ez itt a Klub rádió benne az Annó című műsor, az önök alázatos narrátorával, Punks Nedded Miklóssal, mint hallhatták az ajánlóban ma. Egy Kossuth-Lajos utcai épületbe szeretnénk betérni az önök segítségével. Tudják, az Annó úgy működik, hogy én mondok egy helyszínt, és önök elmondják, hogy milyen emlékeik kapcsolódnak ahhoz az épülethez vagy helyszínhez, ez a helyszín ma, ez az épület ma az úttörő áruház 1950-ben adták át, ugye korábban is létezett már az az intézmény áruházként, de mint úttörő és ifjúsági állami áruház 1950-ben nyitotta meg kapuit. Ez az a hely, ahol én például egész életemben soha nem jártam. Tehát a kis panksnoddedet a szülei nem vitték el az úttörő áruházba, mert hogy a vidéki pankoknak nagyon nehéz az életük, és általában az útrőrő csapatból volt valaki, aki meg volt bízva azzal, hogy bevásárolja azokat a szükséges relikviákat, amik elengedhetetlenül szükségesek az úttörő léthez. Így például az útörők 12 pontját tartalmazó, tehát 12 pont, ezben az ügyben semmiféleképp ne telefonáljanak. Egyfajta blikfang volt az, hogy azt mondtam, hogy emlékeznek még az útrőrök 13 pontjára, azt gondoltam, hogy na itt majd felkapják a hallgatók a fejüket, és azt mondják, hát megőrült ez a panks, de teljesen. Miért beszél úttörők 13 pontjáról, amikor annak csak 12 van? El is tudom mondani természetesen mind a 12-t, azt is el tudom mondani, hogy mi volt az első pont akkor, amikor megalakult az úttörő szövetség. Egy kicsit aztán ez megváltozott, de minden esetre utána olvastam ennek. Szóval az úttörő áruházban vásárlókat, dolgozókat, ott kirakat nézőket, várjuk a mai elkövetkezendő egy órába két telefonszámunk van, 24 07 3, illetve 24 hívjonak Hívjanak bennünket, az Annu Budapest ma az úttörőáruházban bóklászik az önök a hallgatók segítségével. És lehet, hogy itt is van a hallgató. Halló! Jó napot kívánok, igen, itt vagyok, és én nem szemben igen sokat megfordultam a De jó. úttörőáruházban. Lévin, én egy környékbeli lakos voltam. Reáltanod a utca? gyerek mert akkor születtem, amikor az útterváruházat létrehozták, már azt a nagykovács Imilenko építette, és az államosi társai, gondolom az övé is volt. Igen. De ez az előtörténete a dolognak, és hát építészetéleg is egy érdekes megoldású épület volt, erről is lehetne hosszasan beszélni, amit most nem tennék, talán csak annyit, hogy az alumínium, csövekből álló rácsokon, MSBT, tehát Magyar-Szovjet Baráti Társasági emblémák voltak elhelyezve. Ezt csak itt a kor jellegzetességét említem. Az állami járház egy-két jelenetét forgatták itt egyébként. Igen. A híres, nagyszerű, hát paródiába torkoló ö, ö, vígjátéknak a, az egyes jeleneteit. Uh -huh. És hát ott volt a híres Kovács Margitfére kerámia is, amely egy úttörő figurát ábrázolta, azt hiszem ezt nem emlékszem pontosan is, egy egy viváktérkép volt elhelyezve, ahol a tábort teljesen vörösben volt morulva, és uh -huh. a világ többi része az nem. Ezt meg is őrizték, egyébként szerepel a csacsa -csa című filmben is. Tényleg? Ez az objektum, és valahol ott a környékben megmaradt, vagy olyan létesült, ezen a helyen olyan létesült épületek valamelyikének a földszintjén található állítólag. Ez egy szállod haljában, igen. Igen, szállod halban, igen. És most még nagyon gyorsan lett, itt egy picit, de csak egy picit, csak a témakerzére, amit hogy a szegény anyám, aki egy kiváló szabó volt, és a város legjobb gyerek szabója volt a Csitriszaron, aztán a háború után, uh -huh. Bekényszerült is a szövetkezetbe, ezzel együtt is sok konfekciót vásároltunk, igazgatta rám, és hát itt nagyon komoly vásárlók voltunk mégis, egy, egy momentumot szeretnék még hangsúlyozottan említeni, és aztán azt hiszem, hogy itt ugye a órával küzdve, de le is zárom a hozzászólást, hogy engedjek másokat, ez pedig lenne a következő fenn. Az Áruház legfelszemeletének a, a, a sarkában, legedül, ahol a, az utcai üveghomlokzat húzódott, az előtt volt egy mozi, ami gyerekmozi volt, és gyerekfilmeket vetített. Igen, ez már a sajnos teljesen a feledés homályában merült. Uh -huh. e, hát igaz, hogy az épület sem létezik. Már nem, mind nem, tudjuk. Nem. És ott kiváló gyerekfilmeket vetítettek. Én többek között, és ezt ki szeretném emelni, hogy a Szőcs Istvánnak két ragyogó kisfilmét láttam, Kölcsön az egyik volt kiemelkedve jó, de a másik is remek. A Szánkocimi Muranovellából létes készült kisfilmet, ami megrázóan volt. Tehát egy nagy rendező igen. volt a maga problematikus gondjaival együtt, és amit nem akarok hosszasan részletezni. Az emberek a havasok. Az igen, igen, igen ének a búzamezőkről a betiltását követően ezeket a filmeket is elkészítettem, amelyek az elsőt említettem. Azért, azt, meg... Bocsánat, várjon, tehát, hogy ez a, ez a mozi, ha jól értem, akkor nem csak a rövid és rajzfilmeket vetített, hanem, hanem hosszabb alkotásokat is. Ez úgy nézett ki, hogy az ember ment vásárolni, a gyerekét megbeültette, filmet nézni? Hát, azt a nagyobbakkal lehet uh -huh. megcsinálni, én még kicsi voltam, Kis, az egész, én 56 előtti dolgokról beszélek, 56 után is jártunk oda, moziba is, de ezek a két inkriminált film már csak azért is 56 előtti, mert 57-ben ugyan hát, legális útlevével távozott, de nem tért vissza uh -huh. a szülcs Magyarországra az itt megnevő konfliktusai miatt és ezek egy, ez egy 56 előtti történetek, Igen. amiről én beszélek. Nagy filmekre, bár valószínűleg voltak, de én nem emlékszem, uh -huh. és még említeném, az ugyancsak a szőcsáttal készített kisjátékfilm, gyerekfilm volt, melyiket a kilenc közül, ez egy jókai novellából készült, ahol egy gazdag ember él, akit uh -huh. az ajtai játszik, és örökbe akarja fogadni egy kilenc gyerekes családnak az egyik gyermekét, és a Dihany József játssza az egyedül álló családapát, aki egyébként ugye az emberek a Havason című filmből is ott is egy kulcsfigurát játszik fenn a Havasokban. Ott egy pásztort, és ott az ő kunyhójában húzódik meg a görbe János, ugye a főszereplő figurája. Azért most már szép lassan kezdünk eltérni az útörváru Csak A lényeget befejezve most már teljes mértékben. Ez a film is kitűnő volt, természetesen az apa, a sok gyerekes apa Nem tud ezt a kérést elhárítja. Tehát ez egy, ezek filmtörténeti érdekességek. Most már teljesen a feledés homájával előhalászva. Köszönöm, hogy elmondhattam. Megtisztel, hogy hívott. Köszönöm, minden jót kívánok! Viszont hallásra! Viszont hallásra. 24 07 95 illetve 24 06 953, önök mit vásároltak, mit csináltak, mit kerestek az úttörőáruházban 1950 és a 90-es évek 2006 között? Ez a mai annó kérdése, és már telefonszámánk még egyszer lassan mondom, hogy fel tudják írni. 24 07 95 illetve 24 06 95 3. Panksnodded Miklósan és egy hallgatóhaló. Jó napot kívánok, Mária vagyok. Kész csókom, Jó napot. Hát kapcsolódva ez a mozihoz? Uh -huh. Ebben a moziban nem hosszú filmeket játszottak egyáltalán, hanem egy órán keresztül egymást váltva folyamatosan bele lehetett ülni rajzfilmeket. Uh -huh. Elsősorban a Nupalgágyi, ez a Nomegágyi, a Goroszki. Igen, igen, igen, igen. Ő, a Núszikáról szóló filmek. És, és a Cseves És a Cseves A, volt, és a Farkas. A gyereket és lehetett nézni, és hogyha megint elkezdődött ugyanaz a vetítés, akkor már jött a gyerek, egy órát tartott ez az egész. Uh -huh. A másik, hogy volt egy fodrászat, egy gyerekfodrászat, ahol az ott volt a mozi szinten egészen fönt, és oda lehetett beültetni a gyereket, illetve bevitték a gyereket, a másik bement a moziba, vagy fordítva, mindegy, és hát ugye rengeteg gyerekruhát lehetett kap kapni. Uh -huh. Aztán uh, furcsa módon én később a centrumáruházaknál dolgozva gyerekrugabelszerzőként rengeteg árut, rendeltem az áruház részére is. Többek között az ominózus utálatos iskolaköpeny. A Diolem Most már ki lehet mondani a nevét. Keményen koppan a szó. Diolem nagyon, nagyon jó volt. Az áruházat egyébként imádták a gyerekek, mert ugye lent volt egy ilyen szökökút és kis halastó, aranyhalak úszta, álltak benne. Zsáldag teknősök. Meg meg ilyenek, igen. Tehát ez egy jó hely volt a gyerekek részt. A mozi az mekkora volt egyébként? volt? Hát én szerintem egy ilyen 30 többet nem fogadott be. De azt tudom, hogy így szórakozásképp bementünk annak ellenére, hogy nem vásárolt senki semmit. És az 50-es évek végén nagyobb mentünk szívesen moziba. Honnan rendeltek egyébként iskolaköpenyeket? Tehát a Diolem-Mobi... Kapszél az műszálas volt, az emberre ráolvadt kapásból? Ó, persze, de ma nagy mennyiség volt. Tehát ugye születtek a gyerekek rendre, uh -huh. 160-190 ezer darab per év, per köpeny. <gül> Úgyhogy jó lehet, hogy volt három modell is, igen, volt. Aztán volt a levehető galérú, meg a nem, meg az új nélküli, meg az újas, meg a hát később aztán volt cifrázva. Nagyon utálták hogy gyerekek, bele, legalább be lehetett könnyedén gyűrni az iskolatáskába. Ezen gondolkodtam, hogy, hogy én utáltam-e, és akármennyire is igyekszem, nem, nem emlékszem arra, hogy nagyon utáltam volna az iskolaköpenyt. Arra emlékszem, hogy középiskolás koromban már az iskolaköpenyemet elcsülöttem egy munkáskabátra, de az a, az, a, az edd a művek iránti rajongásomnak volt a a, a lenyomata, és akkor munkáskabádban jártam, de a Diolem volt rajta egy ilyen aranyos hörcsög vagy mókus a, a, a, az ember így. szíve és lehetett jönni, menni vele. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmeséltem. kész sokan viszont hallásra. Tehát, az kiderült, hogy az áruházban volt mozi, kiderült, hogy volt fodrászat, de hogy mi volt még a földszinten a szökőkuton kívül. Arról fogom most talán hallani. Halló, jó napot! Halló, jó napot! Kívánok! Kezid, Csókom. Hát most úgy mutatkoznák be, hogy Erzsi mama, mert tulajdonképpen ötvenben már nyolc éves voltam. Uh -huh. Úgyhogy én elég a nyitástól kezdve oda jártunk a gyerekekkel, a játszó tényleg a moziba, és nagyon sok természetfilm is volt. Uh -huh és hát nagyon szerettük azt az áruházat. Most már elég sok minden elhangzott. A főcinten lehetett a sapkát, és a nehéz konfekciót is kapni, tehát a kabátokat. Uh -huh. Útörőinktől kezdve blúzig minden volt, és ami, amit nagyon érdekes volt, hogy... Mi is szerettük a köppeny, és Sajci Sapka kötelező volt a bejágtéri iskolába uh -huh. jelvényel, és ezáltal nem volt az, hogy az egyik gyerek szegényebb, vagy gazdagabb, vagy jó módu, mert mindannyian egyformába jártunk. Igen, és egyébként a gyere... praktikus is, mert tehát az egyik kis pangs gyerek egy, egy, egy távoli iskolában, távoli országban lévő iskolában járt tanulni, ahol egyenruha volt, és minden iskolában egyenruha volt, és azért az egy kicsit megkönnyíti egyébként a, a gyereknek a másnap reggelre való készülését, hogy Bizony. csak előveszi az Bizony. egyenruha pólót, meg a, az szoknyát és bélátás. Igen. Igen, és hát tulajdonképpen ami még a, a, az jó volt az áruházba, hogy Tényleg a gyerek ruháktól kezdve, a harisnyanadrág, a, a trikó, a bugyi, a minden meg lehetett egy helyen vásárolni. Nem kellett ötven felé menni, ugye hát akkor még nem voltak ilyen piacok, meg ilyen üzletközpontok, és azért nagyon jó volt. Na most a moziba, ahogy még az hozzá tartozik, ugye a belvárosban nőttem fel ezáltal, hogy ott összefogtunk gyerekek, és... Amire nem emlékszem, ha valaki emlékszik rá, jó volna, hogy szombaton délutánonként, vagy vasárnap délelőtt is lehetett a moziba menni. Hú, hát ez valahogy, nagyon nehéz kérdés, igen. Valahogy így rémlik, mert hát a tanulás mellett ugye akkor úgy volt az iskola, hogy három napig délelőtt, három napig délután jártunk, mert akkor a nagy, gyerek létszám volt, hogy nem fértünk el az iskolában. Igen, de a vasárnapi nyitvatartás ki... szerintem akkor még nem, nem, nem volt Én egy... Szerintem se volt, Igen. de valami módon emlékszem, hogy fölöltöztünk szépen, és uh -huh. mentünk a moziba, és nagyon-nagyon sok természetfilm volt. Nagyon szépen köszönöm. Ja, még egy mozi élményt hagyd mondjak el. Uhum. Most úgy hívják, hogy Apácai Csere János utca és Türistván utca sarkán volt a Tröst, egy építőipari tröszt. Minden héten szerdán délután nagy filmeket veszítettek, oda 5 forint volt a belépő, az úttörő áruházba 50 fillér volt a belépő, és később lett egy forint. Értem, ezért van egyébként a kérdésem, hogy. hogy hogy a mozi az mennyire működött moziként, tehát hogy belépő díjas jegyes. Belépő e díjas jegyes volt, 50 fillérért tudtunk bemenni. Uh -huh. Nagyon kicsi volt. Na most ez oda tartozik, ugye, hogy 50 fillér volt, ugye nem automata liftek voltak, hanem liftet kezelni kellett, Aha. és az, a házlakóknak 30 fillér volt a lift, az idegennek 50 fillér. Tehát ha én beálltam anyám helyett egy két-három fordulós listre, akkor már megvolt három mozi egy ára. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmesélte. Nagyon szívesen. Én köszönöm, hogy meghallgatod. És sokan viszont hallásra. És itt persze, ahogy fillérekről beszélünk, fontos, hogy volt 10 filléres, 20 filléres, 50 filléres, de nem is az az érdekes, Gergő, most ne nevessél itt, hanem az, hogy, hogy most, ahogy így keres meg haláztam elő az emlékeket, eszembe jutott, hogy a fagylaltosnál is volt például egy olyan automata, amelybe be kellett dobni az egy vagy két forintost, és akkor látta a fagylaltos, hogy hány forintos dobtál be, vagy 50 fillérest, és akkor annak függvényében Adta ki az 50 filléres vagy 1 forintos gombócokat. Szóval az útöráruházban vagyunk, 24 2406953 24 06 95 3, ez az Annu Budapest és a hallgató van a vonalban, Halló! Jó napot kívánok! Szervusz forgám, megszálok! Szeruszve, még hallottalak! Hát igen, mert nem voltam jó, vagyok. És mindig meghallgattam a műsorodat, minden szodát tudtam volna szólni, pár Judva, pár Belvárő de Magyar uh -huh. úttörőhöz. Hát Műrday mi minket odabit mindig a fodrászolt. Aha, egy gondol, mert elegáns én... bili frizura. Hogy mondod? Mondom egy elegáns béli frizura. Ö, ö, Robi, nem az, hogy elegáns, Miklós. ha gyerekek voltunk, uh -huh. 12-13 évesek, hanem egy hétvégén emlékszem, Aha. sajnos már ne nem, ragyogban vágta le a hajunkat, és az útra, jaj, nem ki a bálok, nem. És, a, és az útra, nek a, a, alul, a áruházban, meg ott tényleg volt valami, amit mindig megcsodáltunk. Meg hát olyan a szökők útra gondolsz, igaz, vagy a kirakatra? Mert még nem hangzott el, de gondolom, hogy lesz olyan hallgató, aki elmeséli, hogy, hogy volt... Hogy mondom, hogy a szökőkút és a kirakat volt a földszinten, ami nyilván izgalmas volt, illetve, és ebben az ügyben gondolom, hogy lesz olyan hallgató, aki elmeséli, hogy ott volt egy postahivatal, ahol a úttörő vasútosok szolgálta. Ugye akkoriban még az úttörő vasút, úgy általában a vasút és a posta nem vált el egymástól, élesen, és az útrővasutasok vasutasok teljesítettek szolgálatot az útrőáruházban áruházban lévő kis postán. De ezt majd valaki elmeséli rajtam kívül. Hát én, én, azt, én csak azt tudom, hogy én mindig nagyon szerettem volna úttörő vasutas lenni, uh -huh. de nem lehetett. Tehát én pocsék rossz tanuló voltam Úgyhogy szóval az utó áradnak a kirakatát mindig megcsolzáltuk, jártunk oda a moziba is, és a fodráshoz, aztán a harmadik emelet, de én már nem emlékszem, úgyhogy csak ezt szeretném elmondani, és nagyon hallgatom a műsorot, nagyon-nagyon jó. Viszont hallásra, szervusz Ági Miklós vagyok, a Dead. 24 07 95 3, illetve 24.0693 egy elhallás volt Bejszági részéről. Halló! Halló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én Inge vagyok. És én hallgatom a műsorukat, és néhány ház alárébb laktam gyerekkoromban. Uh -huh. Úgyhogy nekem ez a tutoráról ez egy igen nagy élmény volt, mi nagyon sokat jártunk oda. Ugye ez úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag két áruház, vagy két épületből állt, hogyha a beállatta szembeáltunk volt egy ö, jobb és egy baloldali rész, uh -huh. mind a kettőnek hasonló volt a kirakata, és ha jól emlékszem, az első emeleten lehetett átmenni egy, a, a jobb oldaliból a baloldali részbe, és az nem volt több emelet, ez csak a szem egy emelet uh -huh. egy rész volt. És ott volt a műszaki osztály, tehát a baloldaliba. Hogyha Puski felől nézzük, uh -huh. a baloldaliba, és ott volt azt hiszem az első emeleten a műszaki osztály. Ez a Reáltanodag utca? Volt azt Nem, nem nem, nem, nem, ez akkor volt. Tehát igen. az úttörő áruház, hogyha Puskimozi eljárunk, elé akkor, akkor. szemben ott van, igen. Két részből állt az út áruház, volt egy jobb oldali része, uh -huh. meg egy baloldali. A jobboldali rész, az azt hiszem az, az négy emeletes, öt emeletes volt, a baloldali, közte volt egy, egy épület, és, és volt egy baloldali része, Aha. ahova át lehetett járni. Ja, értem. Ha jól emlékszem, az első emeleten lehetett a klasszikus, amit a filmen is láttunk külutörő áruházból. És akkor most uh, ugyanolyan kirakata volt mind a kettőnek, és uh, a bal oldaliban, uh, úgy emlékszem, ott volt a műszaki osztály, rádió, tévé, minden. Uh, hál' Istennek akkor nem volt olyan, hogy 20 méter fel, 20 méteres uh, kirakatra kirakva ezer színes tévé, uh -huh. hanem... Legfeljebb volt Én. kicső a videót, meg a ö, Orion. Orion, így könnyebb volt választani, most képtelenség választani, és úgy mondom, ott volt a játékosztály, uh -huh. igen, hát emlékszem, mikor már nagyobb voltam, a takarék ö, bélyeggyűjtés után, amit visszakaptam pénzt, azaz el elmentem oda, hogy száz, talán 150 forintért játékokat vettem, amivel nagyon sok mindent lehetett venni. Az rengeteg pénz volt. Rengetegen gaddákogy okosant vettem, ha jól emlékszem. Szerettem a vasutakat, kis uh -huh. vasutat vettem, sok mindent lehetett venni. Ez azt jelenti, bocsánat, hogy, hogy félbeszakítom, Igen. és aztán csak azért fogom félbeszakítani, mert hogy a hírek jönnek. Tehát egy műszaki osztály az nem is gyermekeknek szóló műszaki osztály volt, hanem, hanem olyan, mint mondjuk az összes többi nagyáruházban, Pesten? Pest, mint a keravil. Uh -huh. Tehát ma már azt, azt hiszem, ki lehet mondani, hogy keravil. Nem, már nem létezik. Avis volt okos lős utcában egy körövill, oda uh -huh. is jártunk állandóan. Tehát minden, minden műszaki. TV, rádió, mosógép, minden, mindenféle műszaki. És arra emlékszik, Tálátok hogy vasárnap tánok. nyitva volt az áruház? Szerintem nem. Ugye? Szerintem nem. Ha még belefér, vagy a vagy hírek után folytatjuk, van kér nagyon kellemes emléke. A hírek után bennem. folytassuk, azzal fogjuk jó, elkezdeni, jó? jó? Köszönöm jó, szépen, jó, akkor jó. most átadom a szót hírolvasó eh, kollégámnak. Telefonszámaink 2407953, illetve 2406953. Az Anno Budapest ma az úttörő áruházban járkál az önök segítségével. Az zenekar mindig irányítja.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 2473, etve 24 06 95 az előbb lefolytottam a szót a hírek miatt egy kedves hallgató. Ez az Annó Budapest a, a Klub rádióban az önök alázatos narrátorával panx Ned Miklóssal. Ugyan általában nem nagyon szoktam látni az SMS-eket, mert egy másik stúdióból e, készül élőben a műsor, és emiatt aztán e, csak most a hírek alatt beszaladtam. Azt írja a kedves hallgató, az előcsarnokban egy gyerekeknek is érdekes mozaik volt a padlón, az úttörő relikviákat, az Ezer Mestér és az útörőboltban is megvehetük írje az öreg Bicsohanc. Úttörő Árvász kedves Miklós, én úttörővasatos voltam 1958 és 1962 között, és ritkán ott kellett szolgálatot teljesíteni, idézőjel. A földszinten indult egy íves lépcső, annak a tövében volt ez az egyszemélyes posta, írta nekem Klára, és egy másik aggatok felteszi a kérdést, a posta mikor volt, mert a 70-es évek végén voltam úgy törővasutas, és mi akkor már nem postáztunk ott, csak Csillebércen meg a nyáron zánkán írt egy néhány kedves hallgató 063030953-ra, és akkor most jön egy futó teljesítmény, a kedves hallgatót megszólítom, folytassuk a történetet és közben át még az egyik stúdium, a másikba. Haló? Igen, itt vagyok. Hallgatlak. Uh, jó, azt hiszem az emlékeknél mondtam, hogy két dologra emlékszem, ami nagyon bevésődött, és, és mint gyereknek ez egy nagy élmény volt, egyik a pereces bácsi. Uh -huh. Volt egy ilyen a Ugye mondtam, hogy két részben állt az állt, tehát ez a balold, baloldali részben volt, a, ott a, föld, a ki, kirakatnál, ami egyébként forgó volt a baloldali részen, ott egy forgó kirakat volt a középső, mert hát aki látta az, az, az tudja, hogy hogy nézett ki, ott, tehát ott forgott egy kirakat, uh -huh. vagyis a belül az üvegrészen belül, és itt volt egy perces bácsi, aki egy ilyen fehér üveggel kirakott kocsi, van árulta minden nap a perecet, és arra jártunk anyukámnak mindig. Mondtam, hogy vegyen, hát nem mindig, mert azért nagy pénz volt 50 fillér annak idején. Körülbelül azt hiszem, 50 fillér volt egy perec. Mm. Nem kell minden hülyeségre elkölteni a pénzt, persze. Hát, jogos, hát egy fagylat is 50 félért volt, egy gombóc gombócfagylat. Ez volt az egyik. A másik a, a klasszikus filmben is látszott részből, hogyha bementünk, ott a főszinten valóban volt egy valami mozaik is a padlón, meg uh -huh. volt egy medence is, ahogy már elhangzott a halacskák, hát az, az nagy élmény volt egy gyereknek. Én, én a 60-as években voltam gyerek, úgyhogy 60-70-es években jártunk oda nagyon sokat gyakorlatilag mindent lehetett kapni. Tehát ami nevetünk, hogy a 50-es években, ugye ez csak egy kirakadt film volt, hogy ott mennyi mindent lehet kapni, itt már a 60-as években 70-es évek valóban mindent lehetett kapni, és mindig tele volt. Értem. Na, itt, itt a másik, ahogy mentünk fel a lépcsőn, ugye volt a földszintrész, és utána egy egy, ahogy elhangzott, egy ilyen ívelt korlátú lépcső lejjebb lehetett menni, mondjuk félemeltre, és ott kezdődött egy ilyen átriumos rész. Nagyon lényeges, galéria volt körbe, három vagy négy emelet magasan, és a széleken voltak a pultok és középen egy udvarrész volt. Igen. És azt le volt fedve, valamikor repülőt is felakasztottak oda, ki volt állítva, tehát ott sok dolog volt, és ahogy mentünk a lépcsőn fel, azt hiszem az első emeletre, vagy a fel, vagy magas fölszintre ott volt, ilyen, ami ma már nem divat, szemfelszedő. Szemfelszedő, igen. Uh, egyszer, igen. Már, egyszer már belefutottam ebbe, hogy azt mondtam, hogy, a, hogy, hogy nincs már szemfelszedő Budapesten, és aztán ez egyik kedves hallgató figyelmeztetett arra, hogy hülyeséget beszéltem, úgyhogy az, a, az ügyben már el, az van, az az az áruászba van, áruászba van csak, volt csak volt, nem fogom elmondani. Igen, Luther volt, és akkor azt én gyerekként mindig figyeltem, hogy vizegette a gép, és szedték fel a szemeket, igen. hihetetlen volt. Igen, egy pohára akkor... ráhúzott harisnyával. Zizegett. Bizony, bizony. Hát ugye akkor 30-40 forint volt egy haritnyő, és mm -hmm. 5 forintért felszették, hát az, az lényeges volt, ma már eldobják. Egyébként <gül> itt van a, a kezemben egy kép, itt úgy látom, hogy van a földszinti asztály, aztán van egy első mellett, és aztán van egy második, ami azból biztos, mert hogy, hogyha az első látom lefelé nézve, akkor egy második emeleten kellett állnom. Te, ez biztos, hogy volt másik, lehet, hogy uh -huh. harmadik is volt, de mondom, az, az egy ilyen galériás rész volt uh -huh. ilyen körbe, korlát volt, és mint egy átrium olyan volt a középső része. Tehát le lehetett nézni. Uh -huh. Jó. És szélem voltak körbe a, a pultok. Igen. Nagyon szépen köszönöm, gyerünk, hogy ezt elmesélte. Nagyon szívesen. Viszont hálás hogy elmondattam, mert ez nagy élmény volt ez az Ja még, még egy dolgot, hogyha lehet. Na, ja. Itt vagyok. Na, nagyon fontos, nagyon fontos. A reklám. Igen. Volt neon reklámjuk is. Uh -huh. Jártam mostanában, én már nem lakom Pesten, lát, jártam, hogy ha még meglenne lenne, egy kis úttörő lány vagy egy úttörő fiú labdát dobott fel, és az ment föl, hát, ilyen neoreklámként. Szerintem ez, ez, le. miután az épületet lebontották 2006-ban, azt gondolom, hogy ez biztos, hogy nem az a reklám, ami ott volt. Ha csak, ha csak nem volt műemlék, és vissza kellett építeni, uh -huh. esetleg, vagy, vagy hát... meghagyták a homlokzatot, nem tudom. Köszönöm én szépen. Igen, jártam én arra. De biztos, hogy volt egy ilyen neoreklám, hogy egy úttörő feldobott egy pöttyös labdát, labdát, és a és az... leesett. Ilyen gyulladtak a labdát, ilyen neoreklám volt több ember. Me menő volt. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Viszont hallásra. 2407 24 illetve 24 Gondolom még ki fog derülni, a kedves hallgató már itt halózik a vonalban. Halló, jó napot halló. kívánok! Jó napot, jó napot, jó napot! Halló, már egy ideje hallom, halló. hogy hallózik. Tessék beszélni! Halló, jó napot kívánok! Edith vagyok, Kész és én egy úttörőpostás vagyok. Mm. Én ott voltam, körülbelül két hónaponként volt szolgálat, hogy oda jutottam, mert Egyébként két hetenként volt szolgálat, és akkor az úttörővasút különböző állomásaim voltunk, és körülbelül két havonta jutott rám sor, hogy az úttörőáruházban voltam szolgálatban, uh -huh. nagyon jó volt, meglátogattak a, a családtagjaim, a barátaim, nálam adták fel a leveleket, ott Egyenruhába csücsültünk, Aha. a pult mögött, illetve hát egyedül voltam. Éppen egy, ezt, ezt, ezt akartam mondani, hogy ez egy egyszemélyes posta volt állítólag. Igen, egyszemélyes posta volt, és, és ez egy kedves színfotja volt a városnak, és aki itt tudta, az odajött, és, és, és ott vett bélyeget, lapot. Hát? A, a, a táviratokat telefonon adtuk, a, adtuk uh -huh. föl tovább a nagypostának, és hát természetesen előtte tanfolyamon vettem részt, ahol levizsgáztam, meg van az oklevelem ok is, hogy elláthatok postai Aha. feladatokat. Még mondtam is, a gyerekeimnek, azok is már felnőttek, mikor olvassuk és halljuk, hogy a postán munkaerő hiány van, hogy még talán elfogadják az én papíromat, és még tudnék a Magyar Postánál állásba lenni. Hát azóta a, a a postai díjak százszor megváltoztak, de valamikor évekig ugyanaz volt, és én minden, minden díjat fejből tudtam. És hogy egy klasszikust idézzünk, Lusta lustaposta, illúziómat eltaposta. Ön hány éves volt akkor, amikor postásként dolgozott az útráruházban? Hát én 53 és 56 között voltam, uh -huh. tehát 11 éves koromtól 14 éves koromig. Aha. És a pénztárt önök kezelték, vagy ön Igen, Igen, természetesen. Te... Hát vettük, amikor fölvettük a szolgálatot, uh -huh. akkor kaptunk egy ilyen kis pénzt, amikor a, olyan, amivel bennek a, a pénztárosok, mikor a, elfoglalják a helyüket, akkor szan... és Aha. cserélnek az előző pénztárossal, ilyen pénztartó, ilyen uh -huh. rekeszes valami, és akkor megvolt, hogy, hogy mennyivel kezdünk, akkor ezt leszámoltuk, aláírtuk, és amikor befejeztük a szolgálatot, akkor ilyen rovancsolás volt, akkor egy felnőtt ilyen, hát szolgálatvezetőnek mondanám, de hát végül is valaki kellett ott a gyerekek mellett, és akkor megszámoltanak pontosnak kellett lenni, hogy az eladott postai értékcikkek értéke, meg a pénz, tehát Amennyivel kevesebb volt az értékcik, annival többnek kellett lenni a pénznek. Értem. És annak kellett. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Egyből beleláttunk az úttörőpostások életébe. Egyébként visszatérve a, a, az a kerámia, ami ott volt a főszinten, az egy, egy csodálatos mű. A, Kovács Margit. A, igen, és... Nem tudom, sokszor gondolkozok rajta, hogy hova került. Egy, egy közelben lévő szálloda haljában van pillanatnyilag. Igen? Ez a, Mert ez a... A, attól féltem, hogy azt darab, vagy nem, elnugták, nem, vagy darabokra nem, nem, nem, nem. törték. Megvan, jobb időkre vár. Igen, igen, igen. igen. Itt, van a, itt van a kezemben egyébként a kép, rajta van a Szovjetunió, meg a, a világ összes földrésze. Napindyik, ki van terítve a, a földrészek kerámiából. Igen, és a nap helyén, vagy mondjuk a, a feltételezett nap helyén egy ötágú csillag látható. Így van, így van. Így Köszönöm van. szépen! Kész csokom, viszont hallásra. 24 07 vagy 24 az útörőáruházban bóklászik ma az anno, és a van a végén itt van velünk Simon Gergő aktivista, aki az útörőáruház egy, egy kései szakaszában tett vett ott. 2004 november 7-én házfoglalók foglalták el az útörőház, áruházat és Gergő is ott volt. Miért foglaltátok el, Hello, Hello. Igazából ez már régen érett, mert nem volt ugye Magyarországon nagyon foglalhat, csak nagyon sokkal korábban, ugye Ali Lőmuszában volt az a hír, hát régi foglalat. A trafonál? Így van, így van. És a zöldek, autonómok ilyen-olyan körökben, már régóta nagyon szóbeszéd volt, hogy miért van az, hogy egyre több régi épület pusztul le Budapesten, ilyen olyan ingatlan spekulációk áldozatává válik, és emiatt tényleg ilyen kivelezetten üresen álltak egymás hegyén hátán a belvárosi ingatlanok, és akkor egy kis csoport úgy gondolta, hogy érdemes erre fölhívni a figyelmet, tenni valamit, és, és, és akcióba lépni, és így született az, hogy pár több ilyen szervezethez illetve különböző ilyen alternatív csoportokhoz köthető fiatal egy szép nap az úttörő áruházba, és elkezdte átalakítani egy ilyen közösségi térré kialakult ott bent tényleg számos ilyen, ilyen, ilyen úgymond ilyen kis szolgáltatás, kis ilyen infoshop ahol uh, felzinek voltak, uh, nemzetközi magyar szenzinek. Tehát gyakorlatilag egy egészen autonóm kulturális életet próbáltott egy kis csapat létrehozni. Nem volt ott biztonsági őr, vagy, vagy egyszerűen csak le kellett vágni a lakatot a kapul és bemenni? Tehát ne, nem pontosan értjük 2018-ban, vagy 2004-ben, hogy lehetett elfoglalni egy áruházat? Egy üresen, üresen álló sok, sok Akkor már sok-sok éve üresen uh -huh. állt, gyakorlatilag teljesen ilyen elhagyatottan, és, és igazából semmi, tehát hogy gyakorlatilag kvázi nyitva volt, tehát be lehetett úgymond sétálni. Lehet, hogy valaki levágott egy lakatot ebben most nem, nem, nem akkor nem vagyok biztos, hogy, hogy volt. De minden esetre ez egy ilyen, hogy mondom, egy egy jelképes ügyénőtt, és később ugye az volt a folytatás, amikor az a gyakazintusta 41-be szintén, akkor már az Óvás egyesület által egy ilyen veszélyesztet listán lévő házat foglalt el részben ugyanaz a csapat. Uh -huh. Ennek igazából tényleg az volt az egyik fő tényleg üzenete, hogy, hogy, hogy nem lehet ezt tenni a várossal, hogy így lebontani a régi épületeket, elpusztítani, és tényleg ilyen spekulációs célnal hagyni széthullani a várost. Szerintem egy szuper jó kezdeményezés volt, tényleg sokan, akik ott voltak több zöld mozgalomból, védekületből, a zöld fiatalokból, levő munkacsoportból, azok, azok nagyon aktívan akkor ennek a, ennek a társadalmi, politikai részébe is próbáltak aktívan részt venni, illetve sok ilyen, ilyen autonóm srác is ott volt, akik azóta egyébként pár különböző foglaltházakban laknak Európa a vidékein. És mi történt itt a foglaltházban? Tehát bementetek mondjuk 50-en, létrehoztatok egy ott volt még a szökőkút, amikor ti elfoglaltátok? Hú, megfogtál, nem nem emlékszem Nem emlékszel Szóval, hogy mi volt a tevékenység? Egész nap üldögéltek az emberek, barátkoztak? Nem, nem azonnak elkezdő a csapat kidekorálni, tehát uh -huh. hogy szép legyen egy ilyen kvázi uh, plakátokkal, uh, létrehoztak egy ilyen adománybüfét, ahol lehetett uh, enni, inni, uh, létre az infoshop, amit mondtam, hogy gyakorlatilag uh -huh. minden ilyen uh, nemzetközi, meg magyar ilyen uh, ilyen alternatív autonóm dolgokkal kapcsolatos hírek, információk, kiadványok álltak rendelkezésre, illetve volt folyamatosan ilyen kisebb-nagyobb workshopok voltak, hogy milyen irányban lehetne az egészet továbbfejleszteni. Voltak tényleg nagyon aktív figurák, akik, akik, akik akkor elkezdték ott szervezni az életet, például ugye Vajmárton, Vida Viktor. tehát jó, jó pár, pár figurot nagyon-nagyon lelkesen elkezdte megszervezni, hogy hogy folyamatosan programok legyenek, uh -huh. beszélgetések, különböző ilyen, ilyen alternatív szervezeteknek az ilyen megbeszéléséi találkozó. Tehát gyakorlatilag ez a kis csapat birtokba vette és kinyitotta, hogy bárki, bárki oda jöjjessen, bárki bármit csinálhasson, bárki, hogy mondjam, részese lehessen eznek az egésznek. És jó pár napig tényleg vidáman is ment. Aztán végül a, a a rendőrségnek a, a határozott felszólítására, ügyvédek tanácsára végül ott a csapat. Aztán később a Kazint utcában már nem ment, ennyire Aha. könnyedén a dologot, ugye ott előállították mindannyiunkat. Emlékszel, hogy nagyjából mennyi ideig tudott működni az úttörő áruház, mint foglalatház? Hát igazából pár, pár napig, Aha. de az alatt nagyon aktívan. Tehát nagyon aktívan is, és tényleg gyakorlatilag mindenki ott volt ott, pesgett tényleg a, az ilyen autonóm élete Budapestnek akkoriban. Egyébként a felvetés, amiről szólt az útőreáruház elfoglalása, azt gondolom, hogy ma is aktuális, tehát van néhány épület, amit mondjuk érdemes lenne megszállni, és kulturális is programokat tartani, ott vagy adott esetben workshopokat, autonóm workshopokat. Hát ennek mindenképp helye lenne. Sajnos, egyfőleg sajnos, meg, meg szerencsére is, tehát a belváros nagyon elhagyatott volt akkoriban, most amit is. most ugye buli negyednek hívunk, uh -huh. uh, az akkoriban tényleg ilyen, ilyen teljesen tele volt üledező épületek, hát a romkos meg ugye részben azért is telepettek meg ott, mert hogy, hogy annyira sok ilyen elhanyagolt, elhagyatott házból. volt. Sajnos egy jó részüket lebontották, teljesen hogy mondjam, szomorú, és szerintem kvázi a kulturális értékeket egyáltalán nem figyelembevő módon. Volt ugye több demonstráció is ugye az óvás egyesület szervezésében, amikor a zöld szervezetek is aktívan részt vettek, aminek ugye az volt a célja, hogy, hogy megóvjuk ezeket a régi épü sikerrel jártunk, de sajnos nagyon-nagyon sok régi épület elveszett. Az ember járt el 6.-7. kerületbe, akkor azért szemből ötlik egy-két tényleg nagyon-nagyon nem odaillő modern épület. Nem sikerült azért olyan formában megőrizni ennek a régi belvárosnak az egységes képét, ahogy arra valóban szükség lett volna. De viszont pont talán ez a, ez, a, ez a vendéglátás ez egy kicsit ugye mégiscsak fölé ezt a városrészt, tehát most már igazából 6.-7. környékben romos házak nincsenek, és ugye hát hogy a ingatlan árak elszállása alatt hogy azért a 8.-9. is kevés, kevesebb ilyen terület volt, de a 2000-es évek én ez egy nagyon-nagyon létező probléma volt, tényleg tele volt az egész környék akkoriban ilyen, ilyen, ilyen düledező romos épületekkel, és sokszor tényleg a beruházók arra spekuláltak, hogy dőljön össze ez az épület, legyen élet, lesz, és akkor le lehet bontani és yeah. helyére és ezt, e, ezt próbáltuk megakadályozni, és azt akartuk elérni, hogy hogy... Hogy, hogy, hogy valami hogy, történik? Így van. Köszönöm szépen Simon Gergő aktivistának, hogy rendelkezésünkre Simon Simon Gergő az egyike volt azoknak, akik elfoglalták 2004-ben az úttőre áruházat. Viszont hallása, a Szervusz! 24 07 vagy 24 3, maradunk továbbra is az úttőre áruházban. Halló! Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm, készcsók! Elzi néni vagyok. Miklós vagyok. Jó napot azt akarom kívánok. mondani, hogy én 54 őszétől kereskedelmi tanulónak szerződtem a utörő uh -huh. 55 végéig dolgoztam ott, és azt tudom, hogy vasárnap nyitva tartottunk. Tényleg? Két, tessék? Tényleg? Igen, két vasárnap kötelező volt bemenni, és a harmadik vasárnap szabadnapot kaptunk. Uh -huh. E, ez... És nekem aranyvasárnap volt az esküvőm, Aha. és még az osztályvezetőm azt akarta, hogy esküvő után menjek be. Akkor volt a nagy karácsonyi forgalom. Milyen volt a hangulata 1953 és 1955 között az útőreáruháznak? Sok nekem? ember dolgozott ott? Sokan dolgoztunk ott, a másik az, hogy én akkor nagyon fiatal voltam, 18 éves, uh -huh. úgyhogy nekem tetszett mondjuk a forgalom meg a minden, először kerültem a ö, sportosztály és játékosztályra, uh -huh. és nagyon tudom, hogy sok-sok szép babájuk volt, azokat dajkálgattam, uh -huh. aztán terhes lettem az esküvő után, és nem bírtam a durábel sportcipőnek a szagát. Igen, ami a, a, a, a játék és sportosztályon állandóan érezhető. Az, az a sportosztályon volt. Én mondjuk többet voltam a sporton, halászeszközöket, meg horgokat, meg ilyeneket árultam, és utána lekerültem a női fehér neműre, az a földszintem volt. Ez egy nagy forgalmat lebonyolító áruház volt folyamatosan ömlöttek a, a, a vásárlók? Igen, igen, igen, igen, nagy forgalmú volt, és volt egy aranyos igazgatónk, erdősnek hívták a keresztnevét, már nem tudom, uh -huh. az minden reggel nyitás előtt végigment minden osztályon kezeket kirakni, és akinek nem volt rendben a keze töredelmet, töredezett lak volt rajta, vagy valami, azt küldte, hogy tessék lemosni. Úgyhogy arra, hogy a kezel valakinek rendbe legyen, ne húzza össze az árut. Például a női fehér nemű nagyon drága volt. Uh -huh. Nekem akkor 500 forint volt a havi fizetésem, azt tudom, és egy nylon hálóin került annyiba. 3,80 volt egy Kombiné, és 120-180 volt Bugyi, meg a Harisnya. Ez primőr termékeket áru árusító áruház volt? Tehát, hogy ugyanaz volt a kínálata, mint mondjuk az összes ö, országban lévő centrum Lehetett, áruház? Lehetett, igen, mert ő, itt, ahol én fehér nem ez női fehér nem ürészleg volt. Uh -huh. Szembe volt velünk egy nyáron egy elkülönített rész, Aha. ahol például fürdőruhákat, meg gyerekfürdőruhákat tároltak meg, ilyen strandcikkeket. Értem. Azt tudom, és valahol a, a főbejárattal szembe volt valami Édesség árusító hely. Uh -huh. Nézem most már 70 év távlatáhol lassan nem emlékszem rá, hogy melyik hol volt, de a sportosztály meg a, a játékosztály, uh -huh. az akkor fönt volt vagy a harmadik, vagy az ötödik emeleten. Ötemeletes de úgy, volt? Ha a harmadikon lett volna. Öt emeletes volt az épület? Arra emlékszem. Uh -huh. Értem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. viszont hallásra. És még egy hallgató talán befér, még Bolgár György ajánlója elé. Haló! Megpróbálom! <gül> Jó napot kívánok! Be, bebújni! Én az átriumról szintén, az átriumról szerettem volna beszélni, vagy szeretnék beszélni. Tegye! pedig az emlékezetem szerint hosszukás formája volt, Igen. és a két szimmetrikus oldalon egy-egy repülőgép lógott kábelen, uh -huh. illetve sodronyon, és ezek a repülőgépek körbe-körbe repültek. Én mindig megkértem édesanyámat, hogy amíg vásárol, addig hadd nézzem a repülőket. Ezek nem ilyen modellező gépek voltak a szó szoros értelmében, uh -huh. bár modellek, hanem súlyos nagyon szép kis darabok. Hát ez egy gyerek számára csoda lehetett. Ez, ez csoda volt, egyébként mindig, amikor oda mentünk, hát például a tornaruhát vásárolni, az, az igazi tornaruhát, az ott lehetett kapni. Tehát a fekete klott gatyát. Botnadrágot és trikót hozzá, uh -huh. tehát ott mindig lehetett méretre kapni. A másik, hogy az úttörő áruháznak a kirakata, ami Télapó, illetve Mikulás ünnepen, vagy húsvétkor mindig... Gyerdmaróz. és óriási tömeg állt, és nézte a mozgó figurákat. Uh -huh. Ez egyébként egész Budapest. Kereskedelmére elmondható, hogy csodásnál csodásabb kirakatok voltak, míg ma például, ha végigfutunk a kapitalizmusban, érdekes módon nagyon gagyi kirakatokat lehet tapasztalni hevenyészet bedobált áruval és gyárilag készült installációkkal, tehát visszatérve az úttörő áruházba, ott külön gondot fordítottak, lehet, hogy ennek politikai jelentősége is volt, hogy a nagyobb ünnepeken, Csodás ö, mozgó kirakat és kompozíció és jelent meg. Még annyit a szökőkútról, ami uh -huh. az én életemben, én sokszor voltam az úttörőáruházban, a szó legszorosabb értelmében én úgy emlékszem, hogy nem volt szökőkút, tehát nem volt spritzelő víz, hanem inkább egy ilyen medence, tó, és abban ugye a kerámia a földrészekkel. És emlékezetem szerint még voltak emberi, vagyis gyermekfigurák benne. Aha. Egy fekete, egy sárga és egy fehér gyermek. Igen, ez, ez általában az útoló mozgalomra jellemző volt, tehát a világ népének, gyermekének barátságát hirdettük. Én. sárga, barna és fehér Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte ezt. Én is köszönöm, hogy szólhattam. A kedves hallgatónak köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Ez volt az Annó budapest létrehozásában. Segítségemre volt a szerkesztő Árva-Brigitta, Gergő fényesítette a gombokat, kis Mária kapkodta fel a telefonokat, amiből rengeteg volt, és nagyon sok hallgató maradt. Most pedig jön Bolgár György, az önök halázatos narrátorával, meg egy hét múlva találkozhatnak, ha Isten is úgy akarja,